154. Secta Ajivika și atât puternicia destinului Buta îl considera pe Maskarin sau Makali Gosala, cel mai primeșt deos rival. Discipol și însoțitor al lui Mahavira mai mulți ani la rând, Gosala a practicat asceza a dobândit puteri magice și a devenit căpetenia sectei Ajivika. Din unele aluzii biografice păstrate în scrierile budiste și șainiste, crezi că Gosala era un vrăjitor puternic. Cu focul său magic el și-a omorât unul dintre ucenici. Dar tocmai ca urmare a unei întreceri magice cu Mahavira și a blestămului acestuia, Gosana și-a pierdut viața, probabil între 485 și 484 înaintea erei noastre. Etimologia termenului Ajivika rămâne obscură. Atacate de către budiști și deja eliști, doctrinele și practicile credincioșilor Ajivika sunt greu de reconstituit. În afara unor citate conservate în cărțile adversarilor, nimic din canonul lor n-a supraviețuit. Totuși se știe că este vorba de o mișcare religioasă destul de veche, precedând cu mai multe generații budismul și Jainismul. Ceea ce îl deosebea pe gosala de toți contemporanii era rigulosul său fatalism. Străduința omului este zadarnică. În aceasta consta esența mesajului lui. chiar de boltă a sistemului său consta dintr-un singur cuvânt. Niyati. Fatalitatea. Destinul iati se scrie nu -i, i y a T i Potrivit unui text budist, Costala credea că, citez, nu există pricină sau motiv pentru decăderea ființelor. Ființele sunt decăzute fără cauză, fără motiv. Nu există pricină a purității ființelor. Ființele sunt purificate fără cauză, fără motiv. Nu există acțiune înfăptuită de tine însuți, nu există acțiune înfăptuită de altul, nu există acțiune omenească, nu există forță, energie, vigoare a omului, curaj omenesc. Toate ființele, toți indivizii, toate făpturile, toate lucrurile vii sunt fără voință, fără putere, fără energie. Ele se manifestă prin efortul destinului, prin jocul contingențelor, prin înseștarea lor. Încăi citatul Samana Pala 154) Altfel spus, Kosala respinge doctrina pan-indiană a lui Karman. După el, orice ființă trebuia să-și trăbată ciclul de 8.400.000 de eoni, Mahakalpa, și la sfârșit, liberarea se săvârșea spontan, fără efort. Mahakalpa se scrie M-A-H-A-K-A-L-P-A. Buda considera criminal acest determinist implacabil și de aceea l-a atacat pe Ma. Makali Gosala, mai puternic decât pe oricare dintre contemporanii săi. El considera doctrina fatalității, miniatii, drept cea mai primejdioasă. Makali Gosala ocupă o poziție aparte în orizontul gândirii indiene. Concepția sa deterministă îl îmbolda să studieze fenomenele naturale și legile vieții, păta 7. El a propus o clasificare a ființelor potrivit numărului de simțuri ale fiecarei specii. A schițat-o doctrina transformărilor din sânul naturii. Parinamavada, sprijinindu-se pe observații precise cu privire la periodicitatea vieții vegetale. Parinamavada se scrie P-A-R-I-N-A-M-A-V-A-D-A. -A -A -A -A. Închei nota. Credincioșii ca umblau goi, urmând unui obicei anterior, apariției lui Mahavira și lui Makali Gosala. Ca toți asceții, ei își cerșeau hrana și respectau reguli alimentare foarte severe, Mulți își puneau capăt în vieții, lăsându-se să moară de foame. Inițierea în ordin prezenta o trăsătură arhaică. Neofitul trebuia să-și ardă mâinile, strângând un obiect fierbinte. Era îngropat până la gât și se smulgea părul fir cu fir. Nimic însă în ceea ce privește tehnicile spirituale ale adepților lui Ajivika nu ni s-a păstrat. este presupus că ei își aveau tradițiile lor ascetice și propriile lor metode de meditație. Este aceea ce ne lasă să înțelegem unele aluzii la un fel de nirvana, comparabil cu cerul suprem al altor școli mistice. Nota 8. Către secolul al X-lea era noastră, adepții Ajivika și toată India de altfel au aderat la bhakti, și-au sfârșit prin a se identifica cu o sectă vișnuită, Pancaratra. Bacti se scrie B-H-A-K-T-I. Pancaratra se scrie p a n a r a t r a Închei nota.